Автопортрет з уяви Роман. Розділ перший. Серед літа вдосвіта Дикий мак змерз у найтонший корінчик, спробував поворушити ним і скрушно подумав, що цієї осені так і доведеться здичавіти зовсім. Скоїлося, вирішив він, і готі було здогадатися, чи це вигук переможця, чи зойк приреченого. В природі цей факт залишився б непоміченим, якби не стара з короткими, обшарпаними, вкрай змілявілими крильцями бджола та сумна бездітна жінка. Квіти стиха перемовлялись між собою запахами, ягодинські села млосним духом свіжих борщів, міста телефонами, приймачами, літаками, держави тимчасовими угодами про взаємний не напад, а всесвіт сонцем. Одначе, всесвіт – поняття таке ж загадкове й каверзне, як і людина. Отож, важко твердити, чи сонце було свідком чи учасником, а можливою призвідницею того, що і бджола, і жінка майже одночасно відчули, як насамовито гостро заходився пахнути дикий мак на полуденному боці літманського урочища сіяного крутячими кучугурами, наче молодий огірок прищиками. На дикий маковий дух випав з болотяного берега на загреблі ще один вітер. Правда, проткішим він не буває навіть тоді, коли одарка Сироштан виставляє за хату сушити мідні загогулини самогонного апарата і є дармовизна, щоб закропитися міцною з димком росою. Розім'яв проїдені вільністю кості, здмухнув із себе липке баговинь, Хотів був зірвати одну полюстинку з маку, але полінувався, бо по дорозі треба обминати аж три старих дубиська. Хай ще поцвіте бо бунь, макові полюстки самі опадають, хай ще почервоніють, ніде не дінуться. Джола відчула, що насмокнений учора гречаний солод ще стояв у її кволому, не по воротковому, а тому обтяжливому черевці. Навіть за ніч вона не змогла перегнати його на легкий гречаний мед хоч і просиділа на чарунці сільника від заходу до сходу сонця. Колись ця робота давала їй радість, оновлювала і народжувала її знову. Сондива змура вивершувалась хімільним, невсетимим азартом нового польоту до квіток. Бджола почувала згідною того задуму природи, який у неї так великодушно, з безоглядною щедрістю вкладено. А тепер незграбні оцупки крил ледве опирались на повітря. Ними треба було молотити з усієї сили, щоб не заритись хоботком у землю. Тому останні дні вона літала самотою в близьку гречку, яку обминав її рі, бо від поля було смертельним смородом досту. Вона знала, що цю немічність заважать у рою, і бджоли санітари виштовхнуть її з вулика. Коло замкнеться жорстоко, хоч і справедливо. Дикий мак. Її перша квітка в цьому не дуже пристосованому для бджіл світі. Перша квітка, на яку вона впала, сп'янівши від відчуття крил за спиною, бойної розкоші польоту і бджолиного буття. Невблаганий позов інстинкту підказав їй, що коли вже падати, то на квітку, а коли ще є можливість вибору, то на красиву квітку. Червоний мак підставив їй свої вогнисті долоні. Того найпершого дня вона повернулася без нектару, але її на пам'ять з тихим, обережним і ледь прохолодним запахом дикого маку. Зараз вона відчула його всім своїм досвідом, немічним тілом, пораненою передчуттям кінця пам'яттю. Рій ще спав довголад лустої бджоли матері, яка невтомно продовжує їхній бджолиний рій хоч і не тямить добувати мед та щоденний нектар для намножених нею дітей. Так задумано природою, отже, інакше бути не може, бо відразу порушиться вся система світобудови, створеної з такою господарською ретельністю, що всьому живому й сущому залишається тільки виконувати її одвічні примхи. Бджола випазла з вулика, посиділа на його вологій приступці, мила з холодною росиною, що скотилася з дашка, і тепер її ще найвідступніше поминив до себе запах. Свята, мамо, бджоло, хіба ти знаєш, що запахи народжуються, старіють, помирають і народжуються знову? Дикого маку з того боку, звідки сходить сонце. Навіть густий шарварок запахів села, молоко, людський піт, дими, бензин, зіпріли гній, покришена цибуля, стані, квітники, нафталін, вже перетрухнявіле і свіжо обстругане дерево, не зміг притлумити тривожного духу дикого маку. Вона поворушила крильцями, просушила їх, на мить розслабилась, торкнулась животом про порога вулика і відштовхнулася від нього з таким відчайдушним зусиллям, що якби не злетіла зараз, то вдруге повторитися вже не змогла б.